Je tu 14. november, 2030, relácia v prvej línii, pri ktorej vás vítá Michal Albert. A namiesto toho, aby sme sa dnes rozprávali so Štefanom Harabinom, namiesto pravidelnej relácie s Harabinom nielen o práve, tak vzhľadom k tomu, že pán doktor Harabin je práve na zahraničnej pracovnej ceste, respektíve na konferencii, lepšie povedané, a bude nás o nej potom informovať. Ja verím, že už aj toho 25. ale to ešte dohodneme a budeme potom aj avizovať. Tak namiesto toho dnes budeme v prvej línii rozprávať, myslím, že vo verejnom záujme o veľmi dôležitej oblasti, pretože veľa ľudí testuje vlakmi vlakovou dopravou, ktorú mnohí považujú aj za takú jednu z tých najbezpečnejších doprav. A vieme, že teraz sme mali v slede jedného mesiaca necelého dve vážne dopravné nehody. Jedna bola na východe Slovenska, kde došlo k zrážke dvoch vlakov. Teraz najnovšie to bolo v Pezinku, kde jeden vlak narazil do druhého. Nebola sa to síce celná zrážka, ale narazili do seba, pretože jeden e, vlak išiel teda pomalšie, jeden išiel rýchlejšie, pretože bol express k tomu, že zastal. E, ten systém ETCS zaúčinkoval, tak e, nestačilo to na to, aby včas zabrzdil, pretože je tam dôležitá e, nejaká dráha. V dnešnom rozhovore sa budeme rozprávať s bývalým železničiarom Robertom Rúškom. Som mi rád, že prijal pozvanie. Vítam vás v večer. Pekne večer prajem aj ja, všetkým poslucháčom, aj vám. A, a ešte presne niečo, áno. Dúfam, že to bude pomerne zábavná relácia na to, že sa vávajú aj tragické veci, ktoré mohli skončiť aj horším spôsobom ako skončili. Alebo keď to zrazie, že sú pravy, to nie je strambe. Tak zábavná uvidíme, ale veríme, že aspoň informačne bohatá, že bude a že bude aj bohatá o postrehy alebo možno otázky od poslucháčov. A ak nás počúvajú na život 14 .11 2030, tak môžu svoje otázky posielať na známu adresu studio.slobodnyvysielac.sk A máme tu už aj prvé dve otázky, ale tie otázky prečítam potom, ak dáme teraz priestor ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi Mladšiemu. Dámy a páni, dobrý deň. Rád by som teraz zodpovedal pár základných otázok k nehode vlakov pri Pezinku. Robím to až teraz, pretože som bol odcestovaný a naozaj verte mi, že vrátiť sa skôr teraz nedalo. Chcem však verejnosť ubezpečiť, že som bol o všetkom okamžite a úplne a podrobne informovaný a na diálku sme situáciu spolu s kolegami intenzívne riešili. Veľmi vám mrzí všetko, čo sa stalo cestujúcim a prajem im uzdravenie tých, ktorí sa to dotýka. A samozrejme, pracujeme na pláne, ako tých, ktorí boli poškodení, odškodníme. Čo sa týka mojej zodpovednosti, tak napriek tomu, že takejto situácii sa nedalo nejakým spôsobom priamo zabraniť, tak krátko po nehode som priamo pánovi premiérovi ponúkol moju rezignáciu a samozrejme rešpektujem jeho rozhodnutie v tejto veci. Otázka je, či už dneska vieme povedať, čo sa v tú nedelu večer vlastne stalo. Nehoda sa stále vyšetruje, takže uh, nejako obširnejšie to uh, nemôžeme komentovať a nechcem komentovať, ale čo môžem povedať je, že to, čo bolo v podstate zverejnené, zásadne sedí. Jeden z lakov sa ocitol na koleji, na ktorej nemal čo robiť a ten druhý do neho zadu Narazím. Otázkou tiež bolo, či vo vlakoch bol namontovaný systém ETCS a či správne zafungovalo. V prvom rade len pár viet. ETCS je automatizovaný systém, ktorý v prípade, že by identifikoval, že môže dojsť na trati k zrážke, tak, tak všetky vlaky, ktorých sa to týka, v podstate automaticky zabrzdi. V prvom vlaku ETCS nebolo. V tom, ktorý prichádzal zozadu, ETCS bolo a aj samozrejme správne zafungovalo. Vlak okamžite dostal signál a začal brzdiť, aj keď dnes nevieme ešte presne, či to začal brzdiť ten systém alebo rušťovodič, to ukáže až vyšetrovanie, ale na takej krátkej vzdialenosti nemal úplne šancu to, to plne ubrzdiť a tým pádom narazil do vlaku, ktorý išel pred ním. Ako vyzerá vyšetrovanie a kedy budeme poznať výsledky? Vyšetrujú naozaj vyšetrovateľia z viacerých zložiek, z ministerstva, z SSK, žosor, ale taktiež policia. Samozrejme, sú svojim spôsobom zohraté, tieto zložky vymiajú si informácie a, a nedá sa dnes presne odhadnúť, kedy tie výsledky budú, ale vzhľadom na tlak verejnosti aj a mojich nadriadených, pána premiéra, budú určite čo najskôr. Ďalšiu otázku, ktorú som dostal, je, ako je možné, že sa v podstate druhýkrát za mesiac za veľmi podobných okolností zrazili vlaky. Na toto je odpoveď, že nevyzerá to, že by medzi týmito nehodami bol nejaký konkrétny súvis. Podľa predbežných informácií nejde o žiaden systémový problém, ale v obidvoch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivca. To však neznamená, že sa tomu nebudeme venovať a že nenavrhneme systémové opatrenia do budúcna možno, ktoré by dokázali a lepšie predchádzať tomu, aby jednotlivci chyby robili. Zmysel vybavenia našich hrušňov systémom ETCS samozrejme veľmi závisí v promrade od toho, či máme ETCS systémom vybavenú železničnú trať, po ktorej jazdí. Priebežne budujeme ETCS systém. Ako viete, nedávno sme pokryli tzv. predprípravou na ETCS celý a, Severný koridor. A v súčasnosti ten ETCS v tráti je medzi Bratislavou, Žilinou a Žilinou a Čacou. Tie investície do tohto systému v trati sú rádovom v miliardách. To znamená, bojujeme za všetky možné zdroje financovania z Európskej únie, aby sme to priebežne zavadzali. Prednosť majú samozrejme tzv. tenty koridory, to znamená Severný a Južný železničný koridor. Postupne, až potom, prídu rad tie... A menej podstatné tráte. Sociálnymi médiami koluje a, vážna diskusia, do akej miery sú teda naše vlaky vybavené ETCS a kto je za čo zodpovedný. K tomuto by som teda sa rád vyjadril a povedal následovne. Čo sa týka ZSSK momentálne, má ETCS a, vybavených 89 vlakov. Keďže sa veľa rieši to, kedy a za aké, sa aké vlaky nakupovali, tak... A, za naše administratívy, za moje, odkedy som tu ako minister, sme, prosím, nasadili do ETCS do 58 vlakov. Tam už sú namontované. Do 55 ďalších sa to práve v tejto chvíli inštaluje a 34 ďalších sa pripravuje. To znamená, sú na ceste od dodávateľ. Naša administratíva je tu dva roky. Za minulej vlády, ktorá bola zhruba 3,5 roka, sa do prevádzky nasadilo presne nula vlakov so systémom ETCS presne nula. Vieme, že aj môj predchodca, bývalý minister, pán Andrej Doležal, aj chcel investovať do bezpečnosti na železniciach, ale vtedajší pán premiér Matovič mu tieto peniaze do železnic zobral. Toto nehovorím len ja, toto včera som si to prečítal o tom v článku, ktorý písal bývalý štátny tajomník, pán Kmeď. Nám sa až sa ste podarilo získať peniaze na ETCS, a to z rôznych zdrojov. Ja sám som bol v Luxemburgu rokovať s eurokomisárom Cicikostasom a nakoniec sme naozaj po dlhej debate, kde sme mu prezentovali našich 16 projektov, získali vyslovene na vlaky zo ZSSK Skarga do ETCS v 11 miliónov eur. Dohromady sme v ten deň získali až 140 miliónov eur do našej železničnej a cestnej infraštruktúry. Pýtate sa... Tiež, že či malo vplyv na nehodu, že jeden z tých vlakov meškal. Meškanie a vplyv na nehody nemá. Semafory sa totiž neriadia podľa Grafikonu, ale podľa tej reálnej situácii natratí. Otázka, ako sa dá týmto nehodám predísť a či naše ministerstvo pracuje na nejakých opatreniach. Samozrejme sme v prvom rade dostali úlohu od pána premiera predložiť opatrenia, a ako do budúcnosti predchádzať aj individuálnym zlyhaniem jednotlivcov. Už na zajtrajšiu vládu predložíme plán, ako realizovať efektívne opatrenia, ktoré nebudú uh, tento štát stať uh, nezaplatiteľné prostriedky a zároveň aj plán, ako bude pokračovať a postupovať uh, zavádzanie systému ETCS do primárne teda uh, tých koridorov, to znamená do tých našich uh, najdôležitejších tepien železničných. Zabraniť ľudským zlyhaniam je samozrejme vždy náročnejšie ako zabraniť zlyhaniam systému. Bude úlohou nového vedenia SSK zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov a tiež, ak to bude nevyhnutné, opäť preškolovať vodičov. Je otázka, či nezaviesť určitý systém pravidelného preškolovania. Na záver už mi len dovolte, prosím, povedať k vedeniu SSK. V zmysle včerajšej vlády a sme k včerajšiemu dňu odvolali vedenie z SSK a k dnešným dňom je vymenované nové vedenie. Toto nové vedenie, rovnako ako to predošlé je konzultované s kovaličným partnerom, pod ktorého politickú zodpovednosť táto spoločnosť patrí. Predseníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou bude od dnes pani Ivana Pyňosová. Osobne ju poznám. Pracovali sme spolu na Slovenskej pošte veľa rokov. Je to veľmi skúsená manažerka, ktorá mimo Slovenskej pošty, pôsobila v minulosti aj na ZSSK Cargo, zastávala vysoké funkcie, jak tam, tak na spomínaj Slovenskej pošte a aj na Slovenskej správe ciest. Ďalší noví dvaja členové predstavenstva sú a Rastislav Glasa a Miroslav Klich. Títo pochádzajú znútra spoločnosti a takisto podľa mojich informácií majú bohaté skúsenosti zo železničného sektora, takže verím, že sa im podarí zaviesť nové pravidlá a zmeny, ktoré pomôžu nielen teda dovnútra firmy, ale pomôžu zabrániť do budúcna, aby sa so nám takéto nešťastia stávali. Na záver ešte raz by som rád zopakoval, že prajem skoro uzdravenie všetkým poškodeným. Naozaj včerejšia úloha zvlády je aj zaviesť alebo predložiť návrh kompenzácií pre nich a takisto sa chcem poďakovať záchranným zložkám, ktoré aj na východe Slovenska, aj tu a na západe Slovenska naozaj urobili výbornú robotu, dobre skoordinované riešenia, takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ďakujem pekne. Takže to bol minister dopravy Jozef ráš mladší. A chcem ešte povedať, že vlastne tento zvuk ministra nám poslali priamo z ministerstva dopravy, pretože my sme aj ministerstvo dopravy pozývali priamo do tejto diskusie, či už ministra štátneho tajomníka nejakého alebo nejakého iného zástupcu ministerstva, ale pre krátko času už nestihli, tak nám poslali aspoň ja tento zvuk, ten sme teda publikovali. A zároveň sme pozvali aj zástupcov železničnej spoločnosti Slovensko, aj železní Slovenskej republiky, ale pre krátko času túto tú možnosť nevyužili, pretože nevedeli takto rýchlo na poslovnú chvíľu zohnať niekoho, ale tak priestor sme im dali. Každopádne teraz sa ideme pýtať Roberta Rozbroja a začal by som otázkou, jednoduchou otázkou od poslucháča. Vladislav sa pýta, prečo je, zra, prečo je zrazu toľko vlakových nešťastí, prípadne kolízií vlakov v krátkom slede za sebou? No. Je to ťažko, takto to povedať, že prečo, alebo môže tam byť viacej faktorov. Ja by som chcel teraz pripomenúť tú vec, čo by povedali, že ZFSK, Ministerstvo dopravy a Zeleznice Slovenskej republiky, kde je prebújnené administratívne pracovné prostredie, nevedeli zohnať jedného adekvátneho človeka, ktorý by mohol si a o tom to začal rozprávať. Pri tých honosných platoch, čo tam majú. Ja som dneska bol s mamou, do nemocnici som mi musel zobrať, do 5. som bol v nemocnici. Príšie som domov bolo po 6. Obriadil som sa tak, aby som mohol závrtiť zo zamestnania ráno o 4. na ceste byť do Bratislavy, aby som o 6. mohol nastúpiť. A bol som ochotný aj napriek tomu si nájsť čas na túto reláciu. Tak nech mi nehovorí ani na spoločnosť a ministerstvo, že nenašuje sa jeden z každej spoločnosti a z ministerstva, aby mohol prísť do relácie a vysvetľovať danú situáciu. Proste, obrazne povedané, horia im ústa. Iná sa to hovorí trošku skarečie. No a v tejto veci by som sa chcel tak trošku vyjadriť takým spôsobom, že... Prečo tam není nejaké zdvojené kontrolné zabezpečenie? Pre vás je tam to návesidlo, budovo povedané, semafor, ktorý dá náves. To znamená voľno alebo stoj. Alebo výstrahu. Prečo pri takomto systéme, kde je hlavný koridor, tak kde chodia rýchlyky 160 alebo 140 alebo proste kráťovou rýchlosťou viac ja ako 80? Není zabezpečené, že výpravca danej zastávke alebo stanici nedá nejakú sms alebo nedá nejakým iným spôsobom duplicitnú návesť, lebo v takom prípade ja si myslím, že by to bolo trošku eliminované, lebo ten o duplicitnej návesti, to znamená, že návestidlo a nejaký telefonát alebo nejaká vysielačka, bla, bla, bla, nejakým spôsobom, v dnešnej dobe, keď sa lieta po vesmíru, ja si myslím, že by to nebolo problém zabezpečiť, lebo po tých tratiach tu je to pokrývače, ktoré signálu, skoro všade. To znamená, že tam všade by mal byť minimálne telefónny signál. Za ďalšie. Toto keby bolo zabezpečené, tak by tam bola... Minimálne 50% na úspešnosť toho, že takéto tragédii by nemohlo ani, ani prísť. Minimálne 50% na, alebo 100%. Nakolko rušňovodži by mohol odísť len v tom prípade, lebo sa môže stať aj taká vec, napríklad, že sa nabúra do systému, tak boli už prípady, a prehodí to náväzky zlo. Ale akože potvrdenie toho, že môže odísť, by bolo to, že tá Súprava, výpravca, v tej danej lokalite, kde ten vlak zastane, mu dá potvrdenie, áno, je to správne, môže žiť. Toto v, takým, v takomto prípade by sa takéto veci nestali. A tento pán Kyser, čo bol v Infovojne v útorok, ten aj povedal, že je šťastie, že tá súprava, tá 861, nemala to ETCF. Lebo keby mala to ETCS a ten rýchlik do nej narazí, tak vlastný narazí do stojacejho vlachnú. Lebo ten vlachnú rozbiehal a to ETSS by bolo účinnějšie, nakoľko bola malá rýchlost, a momente by ta súprava zastala na šírej trati, tak potom by mohli byť patálnějšie následky, keby do stojacej súpravy narazil ten rýchlik, ktorý tiež brzdil, ale záleží, ako ja rýchlost je vyšel a podľa je tá zápasná ja len dosť hľa. To. Takže toto by som chod, odochol a počuli sme také, že, no jasne, že tie kamerové systémy chcú namontovať, aby mali kontrolu No, isté, že veľa ľudí to spytuje, lebo ten účne režiúť pod kontrolou. Ale pán Kysla to spomínal, že tie plaskové podmienky majú až také dobré, pri tom som počul, že už im bolo zvyšované. Akože aj že má niekoho po tisíc, alebo ako, akože, nie, nie nástupný plát, ale proste keď už sa, akože, je ako zaučený a proste má niekoho po hodinu popývať niekoho nad časol. Takže je, je to po hodinu je trošku lepšie, ako to bolo, že som ja bol ešte v cedinách A že majú zakázané, pretože budú mať nejakú kartu, zamestnaneckú kartu, ktorú to proste teraz ako takovrá, čo majú kamionisti, že keď bude viesť u nejakého iného dopravcu nejaký vlak, tak bude to musieť tam vložiť a podľa toho budú vedieť konkurovať, či dodržal nejaký odpočíningový režim alebo o svojom voľnom čase pracoval ešte u nejakého súkromníka. Lenže no. no, viete, to je taká e, no nedob, nedobrá vec jedného hľadiska, lebo prečo na druhej strane keď to bereme z hľadiska, skúšno sa, prečo by si nemohol privyrobiť nejaké peniažky, keď e, zamestnávateľ, ktorého robí, ako ZSSK, mu nedá toľko, že by mohol vyplatiť tie veci, keď začína rodinu, keď dobre pri musí musíte kúpiť nejaké bývanie, a tak ďalej, no tak dneska nie sú nenávratné požičky a tak ďalej, takže z toho hľadiska si ten človek musí nejak skúsiť vyrobiť akože brigádnou formou pre ten svoj voľný čas. No ale ja neviem, ako to chcú spraviť, lebo taký bola zásah do jeho voľného času, do jeho intervíka, ale za to mám povedať, že on je odsúdili, že bude kontrolovaný aj keď je doma. Ale na druhej stranke oni no, chcem zabezpečiť to, že keď tými zamestnaní, aby si maximálne oddychol, no som nemohol ani domáce práce okolo domu rodinného, alebo proste veci, čo okolo seba má spraviť, by nemohol robiť, lebo musel by puť pať, alebo neviem, čo iné robiť, aby kdežko oddychoval. No. Tak, možno by stačilo to, keby to bolo pardon, ako napríklad v tých diarkových linkách, keď sa napríklad ide do chorvátska, tak každé 4 hodiny sa tí šoféry prestriedajú a povinne ide spať. Nie, že povinne, ale tak je to v jeho záujme, že ide aj spať a rád to využije. To je niečo pový... také, keby sa spravilo v takom duchu? Áno, že by sa ten turnus tak prerobil, vlastne, že by nemali, ako hovorí pán Kysel, že po 500-600 km a potom audi, ale počas... No. Viete, lebo oni to majú tak správne, že pán Kysel je to, to rozpráva, že oni majú obednú prestávku na koniec menúť. Mm. No. Takže ten človek sa nemá sa za nenajezť. Tu je tá tendencia maximálne využiť každého zamestnanca. Napríklad, keď je za starý čas socializmu a tak ďalej, vlakový personál stvoril rušňovodič, vlakvedúci, prievozovia. Ktorý napríklad bol jeden vlakvedúci, ktorý má na starost len administratívne záležitosti, to znamená spísať vlakovú súpravu a s ru, a ru, ru, rušovou komunikovali s ktorí vykonávali kontrolu brzdy, kontrolu elektrických zariadení, či kungu, svetla, kúry a tak ďalej, kusie, takéto vlady. A mali aj kontrolnú činnosná starosť a teda prievozovia. bol boli na tzv. papierovačku a kontrolu týchto sprievodcov. No ne, že viete, prišla ako demokracia a vtedy tak bolo, že bola funkcia prievodca a vlak vedúci. No a keď už mali tie klince, obrazne povedané prázdne, viete, už nemali koho zvesiť klinca dole, tak urobili z každého prievodcu vlakvedúceho, aby mohli každého človeka použiť pri každej situácii, lebo sa nemohol chodiť sám, musel mať svoj toho nadriadeného, toho vedúceho, toho vlak vedúceho. No, no ne, že vtedy bolo hovorím tak, že sa to, tieto vlako, vlakové súpravy sa prevázali tak, že jedna jedna, to znamená jeden vlakvedúci, vedúci, jeden sprievodca, alebo jedna dva, to znamená, že jeden vlak a dvoja sprievodca. Takže tedy bola aj tá bezpečnosť cestujúcich veľké takže, zabezpečovaná, lebo ten vlakový personál bol, dajme tomu mal, nastalo dva vozne jeden sprievodca. Keď je na tých ďalkových, na tých ale teraz je to tak stavené. aby sa ušetrilo jasné, že vlaky sprevádzajú obsadeným jedna nula, to znamená jeden vlak vedú. Zoberte, že má 5 úpravu súpravu, vypravuje kontrolnú činnosť, robí, neviem, ako môže zabezpečiť aj bezpečnosť v túlci, lebo sa tak nemôže takú omôvať, aby bol v každom vôzni. Dokonca aj na nočných vlakoch kde bolo zakázané je jedna nula prevázať vlaky, teraz prevádzajú jedna nula. A v povým prípade, keď sa stali nejaké útoky na vlakvedúci, v nožíkom, dokonca bol aj také, že aj vyhodili z vlaku. Viete, ten, ten vlakvedúci, to ste, ten je hodený do hlbokého, jak sa hovorí, keď sa nevie o, o nikoho opreť, keby sa niečo stalo, lebo keď sú dvaja, tak sa lepšie vedia poradiť aj testujúcimi, ktorí sú buď agresívni, alebo prítržníci nejaký, alebo nemá testovný výstok, alebo holobčania, ktorí chodia v skupinách a pýtajú sa, že to a ako a pri také boli tie potrebové hliadky, to bolo s takými štým 5 a roky. Tak to veľmi pomáhalo týmto prievozom a hľadvedlstým lebo si robili takú ochranu, takú nepriamu ochranu pre tento vlakový personál, lebo si nedovolovali títo asociály robiť výtržnosti vo A Napríklad, ja som mal takých dvoch, išli na jednu zastávku a písali sama, či chodia kotce, boli viac, no, tak keď nechodili, ale tak nebudem im hovoriť, tak som chodil jasný, že chodia. No tak na jednu zastávku si skupil spiatočný, cestovný výsť, tak aby nebol problém. Išli sme napríklad do Malapieh, Viete, tam je ten plavecký svetok, tam je veľa. aký bordel bol vo vlaku spravený počasť jednej zastávky. Ale s hodom okolenci tam bol taký jeden mladý. Nemal ani tú uniformu, takzvanú zelené píčku. Bol v potom tie oblečený. A keď začali vystupovať asociáli, tak si len toľko povedal, že to som tam dobuď, ako pracovať. Bez slova začali upratovať. Ja keď by som im to povedal, povedali mi, povedali by my, to nie je ich robota. Rozumiem, mm. Takú ochranu robili v ktorí tie potrebové viatky, ale viete, niekomu sa nepláčilo, lebo potrebá sa robiať promo, takzvané, týmto akože. Ale to, nie je to pozrieť, kto si čo, aké, aké promo robí, ale jak je zabezpečená ochrana a bezpečnosť. Ale z toho, čo viem, tak aj policia ako taká, tak bola, neviem, či úplne zrušená alebo minimálne poriadne opieštená. Takto vám poviem, veď ako je to aj inde s policajtami. Dneska policajt nastúpi do práce a chce skončiť svoju zmenu bez problémov. To znamená, aby nemusel cýť zápisnicu, aby nemal žiadny výjazd nejakým výtečníkom. Aj tam, vtedy, aj teraz, neviem, ale možno, že aj teraz, tak ukázali sa vo vlaku, vieť, ale oni len prešli súpravu a potom na ďalšej zastávke A Zatke teda nastupili na hlavnej stanici a v deňminické výstupci a tak ďalej. Viete, a odvoľňovali to tým, že ich je málo. No tak, tak, tak to je problém státu. To nie je problém cestujúcich alebo vlatového personálu. Ja sa ale ešte potrebujem opýtať určite, keď hovoríme o tejto téme, pretože vy ste tiež boli vlakvedúci a keď hovoríme o téme bezpečnosti, lebo téma bezpečnosti sa určite nemôže opieštiť len na to ETCS2, lebo to... Tam sú ďalšie prvky, ktoré presne zabezpečujú tú bezpečnosť, lebo to nie je len o tom teraz, že zabezpečíme, aby sa nebuchli ďalej vlachy, ale presne aj tieto ďalšie činnosti, lebo napríklad aj vy, keď ste boli ako sám vlakvedúci a bol, bola situácia, že vy ste museli dávať informáciu tomu, že môže odísť zo stanice, tak mali ste aj situácie také, že to bolo komplikované, aby ste vy vôbec vedeli správne vyhodnotiť tú bezpečnosť, či náhodou niekto nevystupuje práve vtedy z vlaku a že či naozaj môžete dávať pokyn, že môže vlak odísť, lebo toto je tiež vážna vec a tiež niekto môže vystúpiť a nie sme ako v tom filme, že nezastavujeme máme spoždení s dámy film, Takže zažili ste aj vy niečo takéto podobné a je toto tu tiež dôležitá súčasť, ktorú by bolo potrebné riešiť? Jasne, že sme zažili, nie raz, ale zažívajú to aj teraz, keď je sprevádzaný vlak, aby sa rýchlych, má najmä som 8-bočnú. A sú zastávky, ktoré sú obľúbky. To znamená, pravdepodobne nie ale je za, zaoblená. v tom zaoblení sa môže nachádzať všelijaké stromy, tríky a tak ďalej. Proste není tá súprava priehľadná od, od začiatku až pokojne. A keď je tam sprevádzanie vlaku jedna, jedna to znamená, že jeden vlak vedúci a jeden spravodná. Tak mali sme veľa problémov z toho hľadiska, aby sme zabezpečili aby sme mali dohľad na každé dvere. Lebo viete, cestujúci počas jazdy vlaky záští a zobodí sa práve vtedy, keď je už daná výprava vlaku a vtedy zbadá, že pok ok mal vysúho. A stávali sa aj také veci, lebo mali by byť tak zabezpečené, že pri rozbehnutí tých 5 km ale viac automaticky sa majú dvere zablokovať. To znamená, že keby sa takýto cestujúci aj zobudil, neviete dvere otvoriť. Niekto mm -hmm. cestuje ďalšiu zastávku noc. Má smolu, zaspán, nemá nasladený budík, alebo tak ďalej. No, bude musieť vrátiť naspäť, ale není ohrozená jeho bezpečnosť, lebo stávali mm. sa také prípady, že tieto zablokovania nefungovali alebo neboli v tých verách namontované, a toto boli starke súpraví, a kolkokrát sa stalo tak, že začal vystupovať, už keď bol vlak rozbehnutý. No a potom sa stali tie prípady, ako na hľadomé stanu, si padol v podlak, odrezalo odrezal mnohú a tak ďalej. Do, dokonca boli aj také prípady, že vlak už bol vypravený, rozbiehal sa, No spodom, ukonil som to mal ja, ale som sa modlil, lebo tej pani nevychádzali kroky, viete, lebo tá súprava sa pust vyplovala viac a viac. Ale vedela, otvoriť ešte dvere, lebo neboli zablokované. to práve tie dvere, čo ešte nemali ten bluchovací systém namontovaný. No, no, rýchle som jej chytá, ruku a pomáhal som jej, no, lebo padla by, by potlať, viete. Mm -hmm. Ale hovorím jej, že pani Zlataša, ako vo firmoch. tak to nemôžete robiť, tak pútoval som ju, ale tu bola hore na vlaku a Viete, lebo no, chido, mocto, no, no zaži, zažívame takéto situácie. No, dúfam, že už tie, te, v dnešnej dobe už sú tieto rôzne vyradené, že by sa nemali byť. Niekedy som si aj natočil aj na video, proste, že Olaf bol rozbehnutý a bolo pokazené toto zariadenie. A ktoré sa otvorili pokazené. Takéto. Ale sme to... Ale, <l> nemali sme žiadne veci, viete, ani zrovno, nič takéto. Ja neviem, ani na stanici nemali títo vozmajstri, proste dali nám tieto pásky, viete, tie umelomocné pásky, no, len s tým čo, lebo keď to, je to pásko, za, za páskujete, to stále je voľné. A na každej stanice alebo zastávke, tak viete, aj keď bol vypísané, že pokazené dvere, ale tí ľudia nečítajú. každý sa snaží čím svoj nastúpiť, no a tak veľakrát nám to... Akože, Naťahovali tie dvere, všakali si, odstekli to, vyselili sme na nich, one sú e, tam v diálke, keď ste boli, je trošku zakričať, že nevidíte, však je to pokazené, je tam vyvesený papierika, no, proste, takéto veci sme zažívali. No, a keď som to chcel dať, vyradiť, napríklad Leopoldové, no, tak ešte na mňa vyskočil? tento rušno vodí, že čo, čo ja spekulujem, ale sa čo, ja, čo ja spekulujem, tak, tak my sa otvárajú ľudia. Takže bude sa zťažovať, tak dňa sa zťažujú, lebo už má robotu. Musíte z tej mašiny zole, už to musia rozvesiť a tak ďalej, vyposunovať a tak ďalej, rozumieť, už, už, už, už má robotu. No ale tak nemôžete, lebo vy ako vlakvedúci zodpovedáte za súpravu. V rušnom vodiske, keď je tam vlakovača, to nedodpovedá. Dokonca vy aj výpravujete, dávate návez, ako na výpravu vlakovač. To znamená, duplovanú náves dávate. Preto hovorím, že aj pri tom odchode, keď tam... Je to návesidlo, proste podáva vlaku voľno, znamená, že môže sa povnúť. Malo byť duplicitne nejak zabezpečené, že aj ten výpravca treba, by mu dal na vyseračku máštrať voľnú, môže žiť. Aj keby tam bola zelená, bez toho by sa nemohol povnúť. Tak by sa takéto nestalo, lebo ten výpravca, je to práve, lebo to tak volá, že je to vprava, postavná kancelária, tam vidí, že kde sa ako tie vlasti pohybujú. A ten by mu potvrdil, aj napriek tomu, že by naskočila zelená, ľudobo povedané, aby to pochopili, čo nie sú celezní by mal potvrdené, že áno, systém funguje a môže žiť. Ale nie, no, nie je to takto zabezpečené. lebo keď vydávate výpravy, musíte dať to Tčko dvakrát, nemôžete dať raz. Opakovanú náves musíte dať. A ne, nechápem, prečo pri odchodie vlaku Neexistuje takisto opakovaná nás takýmto nejakým spôsobom. Vysielačkou, telefonom, alebo ja neviem. Sú tam, tam veľký manažéri v tých spoločnostiach, dobre platení, tak niečo vymyslia. Takže dobre, dajú tam tie kamery. Ale tá kamera nezabezpečí ešte to, aby sa s neročnevo nepozoril nepozor nepozor na ten telefon, alebo aby sa pozabudol, to vidí, alebo proste, Niekedy sa vám stávajú taká, taká veže. Myslíte a celkom iná sa vyjadrujete. Viete, tak to myslím. Len pri tých kamerách nehruví... Len pri tých kamerách nehrozí aj ďalšia vec, ktorú... Lebo kapitalisti sa snažia čo najviac skresať, tie počty. Vieme, že za socializmu boli oveľa vyššie tie počty a, a jednoducho mali aj tí ľudia, aj tí zamestnanci časť na oddych a tak ďalej. Neboli takí preťažovaní. Um, nebolo to Jasne. také všetko zložité, Ale k tomu chcem smerovať, že on to aj tam naznačil, tuším pán Kysel, že... Ak som to teda správne rozumel a správne pochopil v tej relácii, ktorú ste aj vyspomínali, že aby sa to potom nestalo tak, že aj vnútri vo vlaku budú kamery, ktoré budú vlastne sledovať cestujúcich a či tieto kamery nenahradia potom aj vlak vedúcich, aby ušetrili a ten ručne vodí, ešte bude musieť sledovať aj tie kamery. Tak ako šoper autobusu, že si tiež musí pozrieť dozadu, že či už má nastúpených, vystúpených a že robí prakticky všetko. Takže, či to, aj toto potom nehrozí s tými kamerami? To, čo teraz niekto... funguje, toto, čo teraz hovorí, to už teraz nechalí súpráva, funguje, Tomu sa hovorí samovýpravovací systém SVS. To znamená tam vlaková čata je. Takisto má rušňovodí z tieto kamery zobrazené tam na monitory stanovišti. No ale, ako vy hovoríte, rušňovodí by sa nemá zauberať takýmito, ktorý tam je, ako je priestor, kde sú cestujúci ano vožujúci musí byť máme na vedenie vlakovej soupravy alebo hudobovo povedané choferovanie vlakovej soupravy. Keď už sa rozprávame o tej bezpečnosti, ktorá vyplýva aj z toho, aby ten človek bol oddýchnutý, tak nielen, že už nevodíš musí oddychovať, ale aj ďalší zamestnanci, ktorí napríklad dávajú práve tie ako vlakvedúci, že dáva ten signál tomu rušne vodičovi, lebo však keď je unavený, tak môže si nevšimnúť, môže zadriemať aj počas toho, keď dáva ten signál a dať zlý signál. A chcem sa preto opýtať, že ako funguje taký bežný e, život železničiara, vlakvedúceho, napríklad, keď má dva dni smenu za sebou, že kde všade možno ide, koľko, koľko tak približne robí, kde potom musí prespať, aké sú tie podmienky oddychu. Skúste nám opísať také dva dni, taký turnus toho železničiara. No, takto poviem to od začiatku, keď som nastúpil, tak činnosť vlagvedúceho začínala takto. Ráno ste nastúpili na jednu, úpravu, ktorou ste na konci zmenia Teraz nastúpite na jednu, úpravu ráno, alebo po obede záležite, ako máte prížnosť, tak nastúpite a pres, počas zmeny prestriedate aj 4-5 úprav. To znamená, Musíte sa premiestňovať všetky svoje veci, keď máte kvôdne osuť, máte zo sebou aj jedlo, máte zo sebou aj veci, asparnoch a tak ďalej, potom máte sluzovné veci, to znamená minimálne dve tašky. Nosíte zo sebou a kráčete prepáčením ako opise zvláštne na vlade. Máte tam nejaký prestoj, pár minút, niekedy to nená sa takže na stanici zastane ťa prestúpiť, ale je to aj tak, že na stanici vystúpia, keď sa ja prekonzolí súpravu, vlagvedúci ja, a zdievodca. potom rýchle beží na druhú súpravu, ktorú musí buď spíšať, keď sa nemá toho predošleho, ktorý mu spíša a nahrá na kartu, ktorý boli také, že státoví sú tam o končnúci z karty, také čipové karty, ktoré boli Teraz neviem, nebo komalých ja, týmierov nie som, Stále sa tvrdí, že keď sa na niečo zlepšovať, a pracovné podmienky, tak sa tam 13 organizácií, 13 organizácií, ktorých minimálne spolupracovalo Krátne vás vyšachovali, keď ste niečo chceli, lepšenie pre zamestnankov, tak urobili to tak, aby to nebolo priechodné, aby to nebolo odlačiteľné, lebo oni sa faktovali, že sú oni veľké odborové organizácie, no ale pri plenstve odborové organizácii je aj vyspečné. To znamená, že ľudia nechcete, aby ste prezradení jenom nejakého odborového príženia. Odborová organizácia vás nemôže prezrať, znamená, je tam anonimizácii. Tak ja neviem, podľa akého kľúča, no ale asi, asi, asi podľa poľúča, že ktoré boli sprianté a lojálne zamestnávateľovi a tie mali vždyť si rozvodovať No a stalo sa tak, že nás najprv nechceli akceptovať, ideá, sú smášnom za ňom aj videá, keď si to ľudia chceli pozrieť, E, je to z SSK, keď si zradi, že z SSK máš ten daný, tak sa máš tu vidieť, ja som prezradil moju výplatu a mám z toho zle. A mm hovorím, -hmm. tak vy sa hambíte za to, že koľko mi dávate, že dávate ľuďom toľko, aby ste to človek prezradili, lebo ja som neprezradoval neho výplatu, ale spolu, v prípadnom tak aby ste boli na tvrdý, že ja, ráno tu sa toľko zarába. No ne, že to nebolo dobre, keď sa zverejňovali také, že sa tam málo zarábať, lebo ten, ktorý by sa chcel vyhlásiť, tak by si to paklamenský rozmyslej, že si pôjde tam do toho do, do toho ZSK rodiť, lebo by ste jedno mnoho vás jednou eh, jedno mnoho chvítali. Mm -hmm. Lebo keď sa niečo stáňa, ako nám sa podľať tieto polície, tak sa vám môže niečo stáť také, že sa dostaneme, alebo môže zomreť, alebo, alebo môže dostatť aj nejaký trest, keď sa závinúte vidieť to nie je vodúca, napríklad v tomto prípade ten účinok, ako to vám miliciat povedá, že je tam boli tak, Ale hovorím, jak, jak kontroloval aj výpravca, lebo v pezinku je dokravná kancelária. Jak kontroloval aj výpravca, že sa rozbieha úprava a nedal nejakým spôsobom vedeť. Viete, hovorím, že by tam malo byť minimálne duplicitné konanie, ktoré by rozhodlo o tom, že vlaka môže pohniť. Ale toto to tam nebolo. A toto to sa potom stalo. No a to chcem povedať, na Sverige tak bolo, predtým, do no toho 10. roku, že to ste najednou súpravu, čo ste nastúpili, to ste skončili, mali ste tam aj oddych, lebo tá súprava išla, takzvané zbrojenie sa tomu hovorí, ale to je ako keby tankovanie do posledných pôvodných môd a tak ďalej, viete, idete do Defa, ale tá vlaková časť ta tam bola, mohla sa mi nájsť v vlaku a tak, viete, v tej súprave. Mohla si ju pripraviť, mohla prekontrolovať veci alebo nahlásiť, ktoré mohli byť poškodené. Okolo tej súpravy treba skúriť, že znešlo alebo niečo nesvie, lebo proste ja tak pripísam tam od opravy, opravili to, keď mali na to možnosť alebo čas aj tým. No proste, nebolo to také stresujúce, ale teraz hovorím maximálna vyťaženosť a keď sa vám skončí, lebo to sú také dvojňové, dvojňové túry, také znenky. Ráno začínate, alebo v začínate. Večer, soncite, blablabá, čo je, 9, 10 hodín, na je sa skončite buď v Bratislave, alebo v Zámke. A ty teraz prespávajú v súrove prespávajú v Bratislave. Presky prespávajú v Vánskej bísci. V Vánskej bísci to také podmienky, že sme tam prišli pred a v kasárne, sa tak hovorí, kytovňám, kde sa táhne viete. Tie boli vzdialené, hádam, aj 2 km minimálne odsadené. Predstavte si, že v Lánsku by keď je zima, tak sa tam aj snehne. Uh Išli -huh. po neopratanej, nieže cez tie oporné, no to v Lánsku by ste Ale vy ste to mali tak vypočítané, ten odpočinok, že ak prišiel vlak, to sa nestane, že v Lánsku by tam vám zariadiť takých 10 minút. Na to kontejner. Plaťuje mi teraz pekejúria na dobu bla. bla, bla. Je to mesabu, tak je ale to. 10 minút. Je ja. to. Nože. Vy ste už potom mali vám začala, začala po A dobre hovorius, tak ja som to hovoril s tebi, dámi, že som Martin Novák, tože ideá, že tým prídete na tú úbytovňu, minimálne po hodine. No, keď už nech no sa dajú skôr hodine, keď vás ešte spíte, sa opstrojíte, vyzlečete, umiete a tým zaspíte, tak to sú minimálne hodiny aj poľa až 3. Takže vy nespíte po tých 10, -10 minútach, ak máte ukončenie toho vlaku. Ale čo ja viem, po také hodine, alebo hodine je pôl, alebo ste najete, lebo ste celý, celý čas nemali čo jesť. Mm -hmm. mali, čas, mali ste čo jesť, ale nemali ste možnosť jesť, lebo napríklad vás meškal a už tam sa vám skrátil ten odpočinok, tak ste museli dobehnúť to meškanie. Zosť mi to je ako na vojne. A ľudia nechú ako stroje, že chytím a vícaním do záštečky a stojí A keď ste mali nejaké problémy tak ešte, to vám prebieha. Lave jako že čo ako bolo, to jako bylo dosavamos jako hráč, a to také, že sa vám moment hráč, lebo to. je sestupující aroma. Je to je, mm -hmm. pokojom, je vyskri, že se se se se se se se se se se se ten štát, a to je tá spoločnosť, aby sa čím ja a teraz aj to, že vám se se se se se se se se že bez internet, ktorý nemáte pochván. No ale teraz taká papka alebo taký detko, alebo, alebo taký je prespísané že vy musíte mať doma internet. Alebo je prespísané, že vy musíte vlastný mobilný telefon. Naúžte potom transkriovaný, lebo si to kúpujete v ovlaku, uh -huh. lebo si to kúpujete na si tam je euro. Kde sme sa to dostali? To ktorá zabezpečuje Popravu, musí zabezpečiť aj spôsob kúpenia cestovných dokladov, cestovných lístkov. Bez všeliacich sankcií. Vo vlaku napríklad, keď sa neprihlási k prievozu, tak sú také zastávky, kde si pritom neviete kúpiť, že sa zase predávajú. No ale teraz je plná súprava. A teraz ten cestujúci chudák, kde bude predvierať, kde bude hľadať vlakvedúce, keď ten ja vlakvedúci sa nevie predrať nevie skontrovovať ani cestovné listy, ale zapamätá si ho, že tam nastupoval a spadá ho a hneď mu dáva prírážku priehu. Prí... Áno, tam aj v tej relácii odznelo, že až zo, zo 4 na 28 eur sa zvýši cena, ak nejaká rodina testuje zo, zo Šlošova do Stankovian, to bol ako príklad lebo tam sa dáva toto, že tam sa kupuje kúpuje vo vlaku a tak ďalej, že ra rapidne sa zvýši celková tá toho vlaku. A to by mala zabezpečiť normálne železničná v poročnom zlomensko, že zniží počet manažérov, sa nebolo početom manažérov, a, a tí manažeri nemajú také vlaky, ako si tam v teréne. Či sú to sprievodci, či sú to vladevúci, či je to vlucnovozí, či je to signalista a tak ďalej, to znamená, ktorí nemajú také platy. A ktorí sú vonku seréne, ktorí sú v prvom kontakte cestu so verejnosťou. V prvom kontakte. A, a tí ľudia sú najmenej zaplatení. No ja si myslím, že pán ráš, pán minister ráš by sa mal trošku zamyslím nad tým, kdyby z tých manažerských postov, z tých řaditeľov úsekov a tekstí netrebovalo prosto prerieť. No, ale keby tam urobil, no, no, že keby tak urobil, tak by mohol otriazť aj stabilitou koalície, pretože tam, ako sme aj počuli, tak má to hlas pod viesťou, tak ten hlas tam tiež potrebuje si upratať nejakých ľudí, aby bola stabilita koalície. No, tak ale konsolidujeme, nie? No, konsolidujeme. Ale tak stabilná koalícia musí byť aj keď sa konsoliduje, no. Lebo budú predčasné voľby, raz, dva... No tak ale nechcú v predčasnej vode, potom raz, dva. Lebo toto, toto je naťahovanie gati, gumi, gumičky v koťach. Aha sa gumička roztrhne, nech sa no, otvári. Nechcem povedať to slovo. Tak ja sa to hovorí. A my si teraz asi raz, dva dajme prestávku. Milí poslucháči, dostávame sa s pánom Robertom Rozbrojom, bývalým železničárom, e, bývalým vlakvedúcim. Bez toho, Check Pozračujeme v relácii v prvej línii, rozprávame sa so železničiarom bývalým Robertom Rozbrojom. A máme už aj otázku od poslucháča alebo posluchačky, tak nech sa páči, prvú. Áno, tu štúdio Banska Bystrica, Laco nám píše, dobrý večer. Predpokladám, že na bezpečnosť dopravy na železnici by nebolo zlé vypočúci viacerých rušňovodičov. Ty by vedeli pravdepodobne povedať, v čom spočíva nebezpečenstvo vzniku možnosti nehody. To je v podstate ani netak otázka ako konštatovanie. A chcete aj ten no. druhý mail Môžete už aj druhý, a potom dám ja zase Tu je písateľom Fero. Dobrý večer, len pre upresnenie, v Pezinku nie je výpravca, iba dozorcovia výhybiek. Stanica je ďaleko, dialkovo ovládaná. Dozorcovia výhybiek je tam len na to, alebo dozorca, aby ometal výhybky od snehu, respektíve ich premazával. No, zase prídeme k tomu, že šetrenie. Zase sme pri tom, že sa tu šetrí, aj na úkor bezpečnosti. Prečo sa likvidovali dopravni, dopravy, dopravné kancelárie? Prečo sa likvidovali výpravcovia? No poviem prečo. Poprvé platy mali také, že veľa z nich odišlo, radšej vykladať tovar, obrazne povedať, do Kamflandu. To som povedal obrazne. Uh -huh. A nebola žiadna motivácia Prečo neuchádzajú manažery z kancelárií? Lebo tá motivácia je. Nemajú žiaden, žiadnu zodpovednosť. Krásne si robia, krásne si chodia pofajčievať. Počas meny, počas pracovnej doby, kávičku piť. Ja keď som končil, akože, nie že končil, tak prebieha súdny spor, ale nechcem sa okolo toho vyjadrovať, my sme chceli s Martinom ňom odovzdať moje pracovné vety na riaditeľstve Bratislave. No čo je lepšie, alebo najlepšie, tohto, keď veci odovzáte na, priamo na riaditeľstve? No to je najväčšia inštitúcia v Železnici, nie? Je o tom video. Nebol to schopný nikto od nás prezviať. Čále veci mám doma, Martin povedal, že bude si úštovať úschovné. Proste nebola tam ani jedna osoba, ktorú by povedali poď a preber to, spíš to na papier. Proste nikto nechce mať žiadnu zodpovednosť. Veci zostali u mňa. Každý utekal. Pregerová, to bola vtedy šéfka ľudských zdrojov, zadnými dverami. Tak sa báli kamery, ako čer svetenej vody. Tak sa báli kamery, ako keď zapnete a šváby rozutekajú od svetla. Keď zapnete svetlo. To všetko má pokrivený charakter, lebo ja keď začnú natáčať moju tvár a mám čisté svedomie, ja sa nebudem dekovať. A oni sa tam aj vyjadrovali, lebo aby, aby, aby nepovedali, že akože nedávame im priestor vyjadriť sa, takže v tom videu asi najlepšie. Jasné, tak oforím, že tam sme sa bol Lelovský, tzv. Lelovský, v žiadnom prípade, že ja by som to odovzdal v zámku, ale však ja nebudem chodiť do zámkov, ja som teraz prišiel do Bratislavy na riaditeľstvo, na najvyššiu inštitúciu vašej spoločnosti a ja to chcem tuto odovzdať, ja nebudem teraz chodiť hore dole, kde ma vy budete posielať, ja nemám na to zdroje, aby som sa tu premiesňoval, rozumiete, lebo zobrali aj režimko, všetko, všetko likvidovali akože, čo som mal, no ale. Rozumiete ma, však, však riaditeľstvo, tam bol aj hovorca, tak všetko je na kamere natočené. Ne, neboli schopní, ja neviem, ja, ja toto nechápem, no proste, že nikto nechcel mať, nikto nechce zobrať zodpovednosť, že čo od mňa prevzal. Rozumiete? Poďme teraz na otázku, ktorú poslal Richard a Richard sa pýta potlo, taký dlhší mail. Pán Rozbroj, ako človek, ktorý roky pracoval na železnici a pozná jej chod nielen z pohodlia kancelárie, ale aj z tvrdej reálnej koleji, by ma zaujímalo, keď dnes sledujeme opakujúce sa incidenty, technické poruchy, kolabujúce infraštruktúry a zúfalých zamestnancov pracujúcich na hranici svojich možností, v čom podľa vás leží hlboký koreň problému? Je to len dôsledok dlhoročného politického zanedbávania alebo ide o systémové zlyhanie kapitalistického modelu, ktorý uprednostňuje úspory pred bezpečnosťou a naopak bol podľa vašej osobnej skúsenosti železnice, boli podľa vašej osobnej skúsenosti železnice bezpečnejšie, efektívnejšie a stabilnejšie v období socializmu, keď sa viac dbalo na pravidelnú údržbu ľudskej zázemie a nie na ekonomické kalkulácie, ak by ste mali pomenovať jeden zásadný bezpečnostný mechanizmus ktorý sa dnes úplne rozpadol a ktorý predstavuje najväčšie riziko pre cestujúcich aj pracovníkov čo by to bolo a čo by sa malo urobiť ako prvé, ak to myslíme s nápravou vážne Richard No tak pán Richard to posledné bolo správne, čo ste hovorili všetko je o peniazoch všetko je o tom Čím menej vydať a čím, si, čím viac si odložiť. Však zoberme si to rozbújnenie, však si dajte na internet že obsadenie, vedenie železnik. Však odpadnete, čo tam je, koľko je riaditeľov, úsekov a tak ďalej. Tam, rozumiete ma, ja, ja, by som, no ja keby som mal na to možnosti, ja by som tam urobil taký poriadok, že ešte aj riaditeľ by pracoval. Nie kávičku pil. A riaditeľ by pracoval za socializmu. Riaditeľ zarobil o stovku viac, korunách rozprávam, alebo o dve korun korún, ako obyčajný radový zamestnanie. Teraz tisíc násobok má skoro riaditeľ ako radový zamestnanie. A preto... Tisíc, radov... tisíc, tisíc násobok? Tisíc násobok? Taková to bežného? Tak sú to desať tisíce. 10 tisíce, čo zarávajú. Tak len odstupné, keď dostávajú. Nechcem nech teraz klamať, koľko bolo, ale tak, tak to bolo v niekoľkých desiatich tisícoch. Odstupné. A ako ty dostávaš odstupné? Na čo ty dostávaš odstupné? Ty si nemal dobrý plat? Rozumiete ma? Lebo aj 10 násobok znie, ako horidel na suma. A vy vravíte, že 1000 násobok. No, ja som to povedal pretože... obrázne, viete. Aha, aha ešte, že tak, lebo to už... Je, to je ironicky povedané, že to je niekoľko násobne viac. No, tak ne, nemám to presne, akože lebo každý má individuálny vlád. No, niekto má viac, niekto má menej. No, ale, ale rozumiete, čo hovorím? Áno, Za áno. socializmu bolo ostovku viac. Poviem príklad. Zamestnane zarobil 900 korún a má tisíc alebo tisíc sto Áno, lebo socializmus smeroval k tomu, aby bola beztriedna spoločnosť. Tak Áno. Postupne teda tomu základí, dostal, ja? No teraz na základí čoho má aj dvojnásobný plat? Na základí čoho má? Čo ten človek robí? Čo ten človek také robí pre tú, pre tú spoločnosť? Čak spoločnosť stojí na tých ľuďoch, na tých zamestnancoch, ktorí sú v teréne, vonku. Niečo, prepisujú tam počítače nejaké údaje. Treykrát alebo čtyrykrát, aby mal každý robotu. A tých zamestnancov je koľko teraz? Tak? Lebo viem, že niekedy bolo okolo 20 tisíc. Teraz, teraz je možno... Teraz neni 1 Teraz z Nechcem klamať, nechcem... Dá sa to na internete nájsť. Len tam Obnoha. je rozdiel, že niečo je teraz v SSK a niečo je v SRV. Takže tam sú aj tam zamestnanci, aj tam. Niekedy to bol ako jeden podnik, to je tiež otázne, že na čo to takto rozdelili, keď ešte doteraz aj niektoré dokonca spoločnosti, ktoré boli takedy súčasť jedného celku, vedú proti sebe, ako som počul nejaké súdne spory. Neviem presne o čom, ale že vedú. Niekde v mediách to zaznelo. No, kedy si napríklad rušňovodíš nemal takú robotu, že odvesovanie a zavesovanie rušňa. V každej stanici bol človek, ktorý odvesil aj zavesil ktorý vykonal brzdu, proste bol vozmeister, bol posunovač, bol e, technik nejaký, ktorý riešil nejaké technické záležitosti. Teraz rušnovodič robí všetko, vlakvedúci mu robí napríklad brzdu, skúšku brzdy spolu s rušťovodičom. Proste oni prepustili, nieže polovicu, Prišťujte ľudí, keď to porovnáme zo so socializmus, minimálne prišťujte vonku v teréne. Ale mm -hmm. THP pracovníci, manažery tzv., pod, pod dnešnom novom naz, nazvaní, no to je rozbúnené, to je rozbudené rozbúnené penásob, viac. Ro, rozumiete, čo hovorím? A, a firmu držia nad vodou tí, ktorí sú v teréne, ktorí pracujú. Nie je tí, ktorí Zoberiem a posuniem. Zoberiem a posuniem informácie, viete, ako že na papieri obrazne povedané, čo, čo, čo, čo, čo také dôležité tam musia toľky robiť. A inak zaujímavá je tu aj taká vec, že mnohí, aj keď sa stala táto nehoda, tak riešili to, že železnice sú zanedbané, dlhodobo zanedbávané, ale už nepozreli sa na to, že, že v podstate. Oni to privatizáciou, keď teda časť toho celého veľkého podniku privatizovali, to znamená tú ziskovú časť, to cargo predali, aby z toho mal kapitalista zisky a ohľadanú rybu, ohľadanú kosť nechali štátu, tak samozrejme, že štát Dopravu. nemá... Áno, však doprava to je najneziskovejšia. Áno, je a doprava? tým pádom nemá banku už na to, aby mohla do niečoho aj investovať a je odkázaná len na to, čo dá potom nejaký štát. No vy, ako sprievo sa dokonca, ešte aj poštovú činnosť robíte v tom vlaku. Hm. Presúvate balíky, presúvate pokladničky, proste máte, ešte aj poštovú činnosť máte na starost. A pritom koštári teraz predávajú aj listky. Takže celé je to nejako naopak. No ale tam pán Kysel hovorí, že to je vlastnejšie, ale to je tak, také drahé, ako keď si to kúpite v pokladni na stanici, lebo aj tam je údajne jedno euro do plusu. Viete? Aby, aby sa zaplatila tá osoba, ktorá vám ten lístok vydá. Mne to tak prípada. Lebo neviem, prečo to nemôže byť rovnakou hodnotou bez tej prírážky, bez toho jedného eura. Však, však. Preto vám hovorím, že adi, administratíva je rozbújnená. Tam je toľko zbytočných ľudí a dobre platených, lebo, jak povedal pán Kysel, tak nepriamo, že je to taký deep state tam, viete, rodinkárstvo a tak ďalej, tento má toho známeho, tento si tam toho dá, viete, no, rozumiete ma, a tí ľudia sa tam no vymenia teraz tú jednu figurku, alebo tých ďalších pod ním, tých dvoch, troch manažerov, ale ostatní zostanú. A preto nie generálny riaditev spôsobil túto nehodu. Ja nechcem ako ochraňovať, viete, generálne raditeľa. No ale tam treba je zrobšie. Ja ešte potrebujem v jednu vec tak doplniť, lebo v úvode som spomínal, tak všeobecne, hej, tak, o, o, tak všeobecne pomenané, že prečo nemohli prísť. A e, skutočne ministerstvo nemôže prísť, pretože nevie zohnať už tých ľudí potom železničná, že sa reagovali tak, že je to už akože problém zohnať ľudí, tak to na poslednú chvíľu... Ale, jak, akože... ale jaký problém? Len počkajte... Do, ja do... telefonujem s telefonom z domu, takisto, nemohol tam niekto telefonovať z domu s telefonom, takisto. Len, len doplním, že ešte mi povedali to, že v podstate generálny sa už vyjadroval a vlastne už povedal všetko, čo bolo potrebné, takže ani nie je nejako potrebné, aby niekto prišiel a zase sa so reagovali v tom duchu, že nepoznajú štruktúru, relácie, tak sa rozhodli radšej neprísť, tak len aby to bolo ešte tak viac na ich ochranu, že, že prečo vlastne neprišli. Tak možno sa báli reagovať práve na takéto otázky, že báli sa, že... Ja predtým toto jasné, poviete, že, že na, niečo prebujne na ja neviem. Jasne, že sa báli. Tomuto sa hovorí, že tu nie je čisté svedomie. Tak hovorí aj pán Harabín. Keď ja som čistý, ja sa nemám čoho báť. A idem do tej relácii. nie? Alebo hoď koho poverím, nie? Alebo ja, ja nechápem, že tak tam pracuje toľko administratívnych zamestnancov, že tam nebolo. Nebol nikto, kto by bol poverený. Ale v, zásade, zemým, ale... ale v zásade ono je to štátna firma, takže ministerstvo dopravy vlastne aj ich zastrešuje a tým pádom, že odňal minister, tak tým pádom Viete, vlastne sa... aj oni považujú, že, je, že to stačí. Oni sa bojí aj hovoriť. Lebo ja keď som vždy robil videa s týmto Martinom, a nemohla tu týchto železníc, Všichni apelovali s tým, že ja sa nemôžem vyjadrovať, lebo že na, je, na, tej, na takéto účely je hovorca. Tak prečo teraz neposlali hovorcu? Lebo nevedel by odpovedať. Nepomnali štruktúru relácie, tak no. Ale akože, akože tak hovorca. Tak ten, ten je tam na to, aby vedel na každú otázku, čo sa jedná okolo železní, zodpovedať. Nie, to musí byť fundovaný človek. Ale v zásade štruktúru tej relácie ani vy ste nepoznali, ani ja. Všetko ja, ani ja nepoznam. Si to sami teraz stvoríme, hej, že my to improvizujeme viac menej. A o tom je tak krása, lebo však môžu aj poslúchať napísať, my, my nevieme dopredu, čo oni napísku, takže to ťažko. No moha byť celá relácia len o otázkach, poslúchať Ešte, Pre, by nám poslali 20-30 otázok, ale už by bola celá relácia len... Ja to my nevieme dopredu predpokladať. Takže hovorím, hovorím že je že... nejakú štruktúru. Aj... Na to je ťažko učiť si nejakú presne štruktúru, harmonogram, takže to je len aj na našu obhľadu. A je také poregadlo, čo hovorí, že ryba smrdí od hlavina. No, tak ja neviem, No tak... asi, asi nie je čisté svedomia, alebo ja neviem, prečo, prečo nie sa báli otázok. A ešte sa vás opýtam na tú úlohu, lebo to párlo aj z tej relácii, kde bol pán Kise, že on sa teda spýtal, že čo robia odborári týmito zlými podmienkami závčasí a oddychy, že prečo no. to nebývo, lebo to je ich lúha. Hovorím, že odborári sú odborári, ktorí kujú s firmou. Punguje to tak. Odsúhlasíš to, podpíšeš to ako odborár a budeš pekne tejto nedozorná rada, je to proste. Oni sú platení s priemerom, každý mesiac má priemerný plat čo je tam na železniciach. Rozumiete, on nechodí do roboty, on nejakože predák, a s týmto je uplatený. Dostaneš, púchnem si na brucho, 1500 eur každý mesiac a do roka sa stretnete na takýchto konaniach, týchto vyjednávaniach, tých konektívnych zmluv. Čo ja viem, začnete sa stretávať v septembri, to vtedy Firehound. V septembri sa začnete, aby to bolo na ten december, november, december niečo, akože že týchto aby zaslepili trošku oči, že im dajú zvýšenie platu 30 eur. Dobre počujete? Alebo 45 eur. No, ale zase tiež tu nemáme odborárových zástupčov, aby sa oni mohli vyjadriť. Tak Počúvajte, je, je, je, je, taká, je taká budova, tam pristane si hlavné, tak sa to volá Valčík. Tam sa zvyklo stretávať. No nás neprizváhali, lebo tak, my, my sme ich odhalovali, viete, my sme všade išli, tak bola minimálne kamera alebo mikrofón zapnutý. A normálne zamkali pred nami dvere, my sme mali akurát čas kolegom, mali sme takú menšiu prestávku, hovoríme sa tam pozrieť, išla s nami aj taká predáčka z vedenia z nášho akože odboru džin, Vivien, tak sa volala Vivien NCOA normálne pred nami zamkli dvere. Tak sme sa dostali donútra, že keď išli fajčiť, tie osoby, ktoré o tom nevedeli, lebo tam to nemohli povedať každému, že pozor, bo tam sú za dverami rozbroj a xy a nepustíte ich donútra. Leď medzi sebou títo predáci a ten Lelovský si povedali, že ich to nemôžeme pustiť. Mali ste vidieť, keď sme sa dostali donútra, oni normálne ukončili. Oni ukončili. Generálny riaditeľ povedal, že keď ja od ťa neodídem preč, ne, ne, ne, nebude ďalej toto stretnutie pokračovať. Oni sa nás to tak to báli, to báli to lebo to my sme všetko nahrávali. To to. Viete, aby bol dôkaz, lebo ja mám povinnosť aj členom, aj ostatným, čo nie sú členovia, dať rešerš. Toto bolo a toto sa povedalo. Viete? A čo je najlepšie, keď sa to nahrá a sa to pustí, to, čo sa tam ten XY hovoril. Lebo viete, keď sa to hovorí tak sprostredkovanie, tak už na konci ten piatý už to hovorí ináč. Ale keď vy si to nahráte, na už opozor nemôži povedať, že to my, my sme také nehovorili, hovorili, lebo existovala o tom nahrávka. Oni sa nás bali, hovorím, ako čerti svetenej vody. Keď to nahrávky sú na internete. No Martin Daňov to dával, dával to na internet. Dáte si z DSK, ZSK, Odborí Gine. Čá mal ešte, keď si pozoru, poslúcháči? Odboriť A... Gine, Ginn no, sa to píše. Tiemám, ale chcem ešte aj na obranu odborov, že predsa len aj to vyjednávanie tými zástupcami zamestnávateľov, ktorých tu všetko ušetriť a tak ďalej, tak tiež nie je ľahké a musia proste náročné veci robiť aj prípravu nejakých tých argumentačných prejavov. Takže tiež asi to nemajú len tak úplne jednoduché, lebo na ove proti kapitalistovi ísť, ktorý chce všetko škrtať, tak je jasné, áno, mohli by niektoré veci robiť ešte precíznejšie, ale tak to všetci ja vo všetkom, čo robíme, môžeme tak povedať. Hej, že môžeme všetko robiť ešte lepšie. Hovorím, že niektorí boli takzvané nepriamo uplatení s týmto spôsobom, že nemuseli chodiť do zamestnania, mali priemerný plat každý mesiac a hovorím, celý rok skoro nič nerobil, len posledné dva, tri mesiace sa zúčastňoval kolektívnym vyjednávaní, kde na konci vyjednali pešnú sumu 30 alebo 45 eur. To bolo zvýšenie. Poďme sa teraz ale dostať možno k nejakej budúcnosti a k tomu, že čo by sa dalo urobiť aj čo sa týka tých zamestnancov, lebo je jasné, že aj v takéto veľkej firme odchádzajú, buď niektorí idú na dôchodok, alebo niektorí idú za niečím lepším, lebo aj ako pravíte, že jednou nohou sú v bafe a jednou v nemocnici, tak možno to tu meniť. A chcem sa opýtať vzhľadom k tomu, že viem, že je tam dosť pomerne veľa učenia a všetko, možno sa treba naučiť, všetká tá legislatíva, všetky tie predpisy. Skúste nám približne, neviem, či poznáte súčasné predpisy alebo súčasné, ako to tam prebieha, či je to v nejakom zrýchlenom konaní. Ale možno, keď ste vy začínali, že čo všetko ste museli absolvovať, čo všetko ste sa museli naučiť, koľko to trvalo, kde všade ste museli chodiť, na, potom možno postupne na rôzne preškolovanie, tam asi každý, každé nejaké obdobie ste museli ísť na preškolenie, nejaké skúšky z toho, tak ako toto prebiehalo za vašej éry? No keď nastúpi akože nový zamestnanec, tak musí absolvovať preskúšanie z dopravy, to znamená, to je ako... Treba z autoškola, aby to ľudia pochopili, keď nerobia, proste dopravné značky, dopravné značenia, tieto veci rýchlosti. Proste. Každý, ako... vedúci, každý, hej, toto. Áno, to je každý. Áno. To, to, do... to je ako dopravná časť, ono vlak vedúci. Mm -hmm. Už má tiež túto dopravnú časť ale má trošku zložitejšiu. Proste to musí toho vedieť trošku viac, mm -hmm. ako tá, ten vlak vedúci. No a potom je taká, že prepravná časť. To je okolo cestovných než aké sú akcie a tak ďalej. To je, to je okolo cestu záležitostí, aby, aby som to tak vysvetlil. Takže robíte preskúšanie každé tri roky z dopravy aj z prepravy a medzi tým sú škledočne zvyknúby takéto školenia aj z dopravy, aj z prepravy, čo sa tak akože doučuje, akože čo, aké zmeny nastali treba aj v prepravnej činnosti. Aké sú akcie, aké sú nové lízky, treba obrazne povedané a čo nastalo, nejaké zmeny pri vypravovaní a takto keď, keď nastanú, ale väčšinou je to akože opakovanie akože tých vecí, čo hlavných vecí, čo je, proste, aby ten človek mal akože tú pamäť občersenú. No ešte, aby som mi neuškodil, lebo som sa rozprával niektorými, pred dvoma lepšie po troma rok, my mali také takzvané dorovnanie, že vtedy dostávali takých 200-280 euro. Lebo nebolo zvyšovanie, viete, takéto minimálne a potom, tieto ich platy akože klesali voči iným platom treba z doprave alebo tak, tak dostali takzvané dorovnanie, ale že tento rok 45 euro, ale tento rok ani nie, proste minimálne. Teraz, teraz tento rok nie, ani, možno, že ani budúci rok nedostanú. Potom bolo také 45 eurové po tých pred tými dvoma rokmi, ako... No, presne to neviem, lebo akože nie som tam, nedostal som, tak keby som dostala ja, tak by som vedel presne povedať, aká bola tá suma. Ale nejaké drobné sú to, no. to Veľké zvyšovanie to bolo tak 3 roky a dozadu, ak, alebo viac, 3-4 roky, tak mohlo byť treba. No toto musí absolvovať. Takže pre, tak, pre takého človeka, ktorý príde ako z ulice, oni to tak hovoria, že není je vyštudovaný v dopravnej škole, lebo tam už pripravujú na takéto veci týchto žiakov, študentov, viete, ohľadu tejto dopravy aj prepravy. Ale keď príde z ulice, tak to pre takého je to trošku také ťažšie pochopiť. Ale to sú... Sú ľudia, čo, čo sú aj akože nevyštudovaní z akože opravných škôl a naučí sa to proste. Ale sú tam tzv. rozkazy. Vždy, keď sa niečo zmení alebo udeje, tak sa vydá taký rozkaz, čo si musíte prečítať a nás na toho, že ste si to prečítali, to podpisujete. No, ale už pri pôroku roku alebo trištie roku, nedaj Bože, pri konci roku je to už taká veľká kniha, že A4 a hrúbka zrebovala z niektorých aj 5 6, 7 cm. No tak to nemáte akože fyzické schopnosti si to zapamätať, všetko, čo sú tam tieto rozkazy písané, viete. No, ale keď sa niečo stane, máte tam svoj podpis, tak už, už vás ve, ve, vedia zobrať ako na zodpovednosť. Viete, keď sa vydajú nejaké nariadenie, zvedenia, alebo ohľadu lískov, že vznikne takéto medzinárodné lísky napríklad alebo vnútroštátne akciové lísky. Viete, v lete sú také všeljaké, že <kým> máte aj takú, že týždenný lístok si môžete kúpiť, alebo mesačný, príhodnený, viete, a takéto všeljaké veci. Ale to všetko sa píše ako v, vo forme rozkazov, lebo železnič, železnice to sú akože polovojenská organizácia. Viete, tam sa vydávajú rozkazy. Tam nie sú akože... Smernice, alebo čo ja viem, čo. No, okay. akože smernice, alebo v forme rozkazu sa to vydá. No, takže toto si musíte pamätať. Veľakrát už ku koncu roku ste nevedeli, čo ste v januári podpisovali, viete, aké rozkazy. Viete, to bolo, tak človek zabúda. Keď neprichádza s tým dostupu každý deň, viete, podpíšete, už nepracujete s, s tou vecou, čo ste podpisovali, a už potom 2-3 mesiace už vám to vidia, ktoré z hlavy. A vy ste tam aj kontrolovaní dosť, lebo poviem príklad, keby, čo ste hovorili pred nejakým časom v tejto relácii, že ste ako vládvedúci niekedy nemali čas sa jesť. Keby ste napríklad urobili takú vec, že počas tej jazdy, keďže ste doteraz nemali čas sa nájsť, tak budete jesť zamiesto toho, aby ste kontrolovali napríklad lístky. Mohlo by sa stať, že by tam prišla nejaká kontrola, aby vás za to spúcovali a dali vám pokutu za to, že prečo vy teraz viete a nekontrolujete lístky? Áno, to si nemôžete akože dovoriť, lebo keď máte výkon, to znamená, že ste vo vlaku, ktorý je v pohybe, kde sa pristupuje, kde sa vystupuje, vy musíte zároveň robiť aj výpravnú činnosť. To znamená, tam, kde nie sú výpravcovia, a výpravcovia teraz už určite pomene, ako aj ten pán, čo písal v tom maili, tak vy zabezpečujete výpravu vlaku. Tým, že dáte znamenie zvukové s dávam zozadu, zo zozadu dopredu zo sa dáva smerom kľúčneho vodičovi. Akože výprava. To znamená, že posledný dá... Prednému, keď sú traja a ten stredný dá prvému a ten prvý dá rušňovodičovi, akože odchod vlaku, no pretože tí dajú, že, že pohotoví, že áno, že môže nastať vypravenie súpravy, tí dávajú akože také mávanie sprava doleva. Viete, že pohotoví a ten, ktorý je na predku, to môže byť aj, rušňov, vlastne aj sprievodca, aj vlakvedúci tak ten dá potom finálne to p to je akože finálna výprava rušnovodičovi, že áno, sa môže rozbehnúť, všetko je v poriadku. A vy si nemôžete dovoliť tam jesť, lebo tak, kto by robili potom túto výpravu, to, že by ste nekontrolovali cestujúcich, to by nebolo až také nebezpečné, ako keby v takomto prípade mohlo nastať aj ohrozenie cestujúcich, akože, uh -huh. lebo nemali by ste prehľad o tom, že čo sa tam v súprave robí. Ak sa či sa vystupujú, no proste musíte dať akože výpravu, lebo bez toho by ani súprava nemohla odísť. Rozumiete, že si teraz viete a nebudete robiť výpravnú činnosť. Takže to máte len na to účený čas. Tak tí, ktorí majú také nejaké choroby, kde si potrebuje niečo zajesť, tak len tak narýchlo, si treba zahryzne, keď má napríklad cukrovku. Ale neviem, tak, takých by tam nemali nepúšťať. Môže mať také, takú slabú cukrovku, ešte, viete. No alebo, že je smedný. No takto v rýchlosti sa môžete len napiť takto. to potom máte v služobnom oddieli. No ten služobný oddiel, to keď je napríklad 8 vozňov, tak keď ste niekde vzadu, alebo proste ďaleko od toho služobného vozňa, kým sa tam dostavíte a tak ďalej. No, proste... Vo vredsku nemôžete mať vodu? Vo vredsku nie, nie, tak nemáte také verecko veľké, že by ste si tam dali vodu. Viete, ja, to, to, to by aj nebolo ani také, nie pohodlné, také praktické, viete. že. jedine, že by ste mali sakovať tak, že nejakú fľašku, ale to, no, nie, neno, nerobia to, lebo no, nie je to praktické, viete. Aj sa vám to môže rozbiť, keď je to sklenená fľaša alebo umelá. No proste, no. Máte tam aj tie zariadená vydávania kontrolu cestovných dískov, nie není to praktické, alebo proste... No. Takže je to v tom služobnom oddielia, vtedy tá vlaková čata, ten personál buď povie kolegovi, alebo zavoda, že idem sa napíšť, že na to, ale aj to by nemá robiť. Viete, lebo keď to zbadajú, títo revizory, to zase oni spekírujú, že to, čo si robil, kde si bol a tak ďalej, vieč. aj my sme kontrolovaní. Uh -huh. A to s OIK alebo s inými takými to menšími asi kvasi revizormi. OIKA to je odbor kontroly a inšpekcie viete. No, tak tí sa zameriavajú hlavne na to, že z hľadiska technického stavu a výprava, či prebieha tak, ako má výprava, ako prebiehať, viete, či je všetko zabezpečené a správne vypravované. Mám tu ešte jednu praktickú otázku pre vás od poslucháča a ten sa pýta, že v Banskej Bystrici, keď ste boli s IC vlakom, či ste mali problémy s vozmajstrom, ktorý robil konečnú prehliadku a naspäť do Bratislavy pri úplnej skúške brzdy? No tak, ja som akože na IC vlakoch nechodil, ja som maximálne rýchliky alebo osobné, alebo Rex, alebo tieto kategórie. Akože IC a EC to sú akože vyberané čaty, čo sprevádzajú len tieto vlaky tejto kategórii a, a tam je na nich kladené také aj akože zvýšená taká odbornosť. tam proste vlak vyššej kategórii a tam proste musí mať aj to vystupovanie, musí aj viac vedieť, tam sú aj iné lísky a tak ďalej, viete, tam sú aj medzinárodné lísky, napríklad pri ECčkách, medzinárodných klukoch, takže oni sú aj zvlášť kolení, musí vedieť aj jazyky, proste, minimálne anglicky a treba z maďarsky v tomto zmysle, keď chodia aj do Maďarska, lebo oni majú takže bolo tak určite aj trzeta, že Bulváci prestupujú a chodia takže z Maďarska až priamo do je do tlavy. No tak česky vedia, lebo takto je ako po slovenské, takže maďarsky a popri páči anglicky, lebo keď tam cestujú takí testujúci, čo nevedia ani slovenské, ani maďarsky, no tak nejak že vlastne nemusíte vedieť dohodnúť. No takže dajme vyš, taký vyšší štandard proste týchto znalostí toho vlakového personálu. Ale na tých vlakových, na ktorých ste chodili, ste v nemali žiadny problém s oboma my, my sme nemali, my sme tam končili proste, a sme šli na tú ubytovňu, ako na ten odpočinok, ako prespať quasi, ako my sme tieto veci tam neriešili. No. My sme boli ako že akože, akože no. zámska čatá. Viete, to bolo potom. Novozámodská novozámodská, zámska novozámská, no a potom z čata je. vojensky, čo chodia tak do, do Banskej Bisície viac menej ale toto, hovorím, to IC, to, ja neviem, tam my, my sme nemali takéto, proste nesprevádzali sme takéto ulaty, akože. Dobre, tak keď nebol žiadny problém, tak je super, ale ešte jednu otázku, aby sme stihli prebrať, pretože to môže byť aj dosť, možno aj kľúčové, pretože ak sa hovorí o tom, že aj vy ste to sam hovorili, že sú vlastne našpanované aj tie časy, aj tie prestroje sú tým pádom malé, lebo... Čo sa týka grafikonu, tak on sa, myslím, že raz za rok mení. A teraz som si všimol, že dosť sa aj porušili tie vlaky, ktoré išli priamo napríklad z Košice do Bratislavy, že sa už napríklad ide, presadá sa v Púchove a že to je proste vlak, ten považovaný ide iba z Bratislavy do Púchova a tam sa musí potom presadnúť. A moja otázka smeruje k tomu, že či je uh, za týmito nehodami teraz, čo sa stali a nedaj Bože aj budúcimi, práve to, že je príliš našpanovaný ten grafikon a či by sa mal grafikon prerobiť tak, aby to bolo reálnejšie, obslužnejšie, aby nemohlo dochádzať napríklad k takým kolizným situáciám, ako práve tam v tom pezinku, že proste nejaký vlak iný sa stretol v tej istej, v tom istom smere s iným vlakom. Mal by sa prerobiť grafikon, možno tak, aby tak, bolo na... viac priestoru? Tak grafikon, akože... On bol akože, no, nebol akože tisícpercentný, ale tak bol ako stopercentný, lebo ak to mám povedať, proste, že nebol zlý, len, viete, oni vždycky také veci robili, keď menili grafikon, že vždycky popresúvali 5 minút hore dole tieto odchodové časy. Viete, aby neprišli títo <laughs> om zamestnanie. Proste, že namúcovali taký dojem, že fúr treba vylepšovať tým grafikon. Ale pritom, hovorím, boli tie časy len o pár minút posunuté. A potom sa stalo aj také, že neboli tie nadväzné časy dobre spracované. Akože a aj napríklad autobusári proste krišili ste s vlakom a pred vami odišiel autobus. No, tak sú cestujúci, ktorí ešte ďalej pokračujú autobusmi, lebo všade nechodí vlak. No, takže aj tí sa stiažovali cestujúci proste, že... No ale my sme im vysvetľovali, že tomu to by sa malo prispôsobovať ČSAD alebo SAD alebo ARIVA proste. Tá dopravná spoločnosť, čo ma nastalo s autobusy, lebo ako chrbtica dopravy sú železnité. Viete, no ale oni, oni asi nechceli fúr prepracovať tých pár minút, vždy keď nie ich grafikon, no, proste my sme to nemali ako možnosť ako zasahovať ako železničná spoločnosť. on oni na to potom. Nie, že kašľajú, ale ne, neprispôsobili tie autobusy, aby ten cestujúci, keď vystúpil z tej danej stanici, aby len prestúpil a po prípade pár minút čaká ten autobus a išiel ďalej. A odišiel, keď akrát bolo tak, že hovorím, odišiel, odišiel autobus a aj vtedy sa to mohlo stať, keď napríklad vlak mal meškanie, viete. A proste nebolo to prepojené. Nie. Nebola tam kooperácia s autobusármi akože štát s autobusovými spoločnosťami. Lebo to malo byť tak spravené, podľa mňa, že keď sa akože nakopí to meškanie, no tak ten autobus by mohol trošku počkať a potom odísť. Aby ten cestu si chudák jednoducho vedel prestúpiť aj ďalej. Lebo keď sa to stávalo u vlakoch, tak tam bolo tak spravené, že do určitého času ten nadväzný vlak čakal. Ale keď už bolo také veľké meškanie, že už to proste oprimňovalo ďalšie aj meškania aj, aj, a, alebo proste aj odrieknutie, no tak potom nečakal. Viete, tam bolo takých do 10 minút, do 15 minút čakal vždy tento nádrezný vlak. Lebo napríklad, keď niekto išiel z Bratislavy do Komána, cez nové zámky, no takom musel v zámku. No tak ten komáňanský čakal. No zo autobusármi, to... Bolo trošku, akože ťažké vyriešiť, ťažký uriešok, no, lebo viete, aj oni určite si hovorili, že tak, sa nebudeme vždy prispôsobovať, no, tak si, to, tak si to predstavujem, že to mohlo byť. No. Ďakujeme pekne. Budeme pomaly končiť, pretože vy zajtra... Stávate skoro do práce a vieme, že ste sa aj takto obetovali a vieme, že aj z auta teraz vysielate, takže máte e, trošku aj obmedzené tie podmienky. Aj zima je už, takže už vás prepustíme. Skúste možno na záver povedať niečo také optimistické možno pre testujúcich, aby nestratili odvahu testovať vlákmi, lebo mnohí naďalej musia testovať a niektorí sa teraz možno aj boja. Tak... Verím im, že sa boja, lebo tí, ktorí zažili túto zrážku, tak určite nemali dobrú skúsenosť z toho. Ale ja si myslím, že e, teraz aj železničná spoločnosť bude mať tlak z ministerstva dopravy, aby tam nastali nieže zmeny, ale obrovské, alebo zmeny veľkého charakteru, proste aby sa takáto vec v budúcnosti nestala lebo hovorím, že toto by malo byť zabezpečené ten odchod vlaku minimálne dvoma spôsobmi, tak, ako sa so dáva výprava duplicitná minimálne dvakrát to T-čko takisto by malo byť toto zabezpečené lebo pán sa síce hovorí, že za nejakým drôtom by sa to dalo ako zabezpečiť tam potrej tý, že by sa natiahol drôt, ale viete, to zase je technika Zase technika, a technika môže zlyhať. Veľakrát mu aj zlyháva technika, ale keď je tam nejaká taká osoba, proste, ktorá dohliada, alebo zase sa jedná o to, že treba zaplatiť ľudí. Ete. A oni to nechcú. No. Kedy si napríklad za dávnych čas boli dvaja sprieho, akože strojvodcovia, ako rušňovodči na vlakoch, boli dvaja. A no, to sa už zrušilo za sociálnu ku koncu sociádu sa to zrušilo. Viete? No, sa potom vyl, Napríklad na nejaké stanice? No, no. V takom prípade ešte zvykne byť tak, že sú dvaja, akože vlakvedúci ide na HDV, to je rušeň. keď sa pokazí vlakový zabezpečovač. Proste vlakový zabezpečovač, to je také zariadenie, je také tlačítko, ktoré musíte počas 5 sekúnd približne plus minus potlačiť. Keď nepotlačíte, to znamená, posleduje sleduje vašu bdelosť. Takže v ne, týmto nepriamným spôsobom, že to tlačíte. A keď to nepotlačíte, to znamená, že na niečo sa muselo stať, mohlo stať nejaké infartrebás, alebo sa niečo iné stalo rušňovodíčovi, alebo mohlo zaspať a blablabla. Bla, bla. A v tom prípade ten vlakový zabezpečovač súpravu zastaví. Ano. A keď není toto v poriadku, lebo to môže pokaziť, tak vtedy ide hore na HDV, na rušeň, to je vozidlo, dopravné vozidlo, ide z prievodca, alebo vlakvedúci, ktorý musí opakovať návesti. To znamená, vidím výstrahu, vidím stoj, vidím voľno. Proste musí to opakovať, aby bolo duplicitné, duplicitná kontrola, aby bola zabezpečená, že áno, že vdeli a sleduje a robí to, čo mu hovorí. Alebo ja to mám povedať. Proste dvaja to sledujú. A ten, ten hovorí, ten hlakový personál, ten sprievodca alebo vlakvedúci opakuje návesti No napríklad, uvedíte, aj to to by bola jedna z možností, viete, že keby sa pohol, no tak ten druhý mu povie pozor, tak tam si mám stoj. Prečo si sa poholo? Rozumiete ma? Proste musí byť duplý týdne, ako sa dáva výprava, dvakrát T, nie raz tečko, ale dvakrát, že áno, je to potvrdené. Tak aj v takomto prípade, pri tomto systéme, by to malo byť nejak zdvojené, to opakovanie spravené. Proste, že áno, mám červenú, alebo mám zelenú, alebo no proste, takto. No a tak ja len toľko hovorím týmto testujúcim, že tak... Najbezpečnejšia doprava je vlakom. No. Stávam, tak veríme, sa tam, že budú viacerí naďalej chodiť aj vlakmi akmi a že verme tomu, že sa aj v tej vlakovej doprave veľa vecí aj teraz zmení. Ja, ja som mal také aj komické záležitosti. Pokazov sa nám, vie, ako že motorová jednotka nám pokazuje. No tak boli testujúci boli, ako že nervózni, viete, že čo, hňoto toto. No, ja, musíte viete, trošku aj ironicky s nimi. A hovorím im. Počúvate, čo sa znervozňujete? Keby ste boli v lietane, už nežijete. No, hneď boli ticho, oboľmi opravíme to a ideme ďalej. Však všetko sa môže pokaziť. to to musíte vedieť tak povedať. No nie. Keby, keby, keby, keby záležitá, záležitá, pekne, leď, tak, tak nežijú možno. No. Ďakujem veľmi pekne, že ste takým takýmto príhodou ukončili dnešné, dnešné rozprávanie. Rozprávali sme sa s bývalým želozničiarom, bývalým vlakvedúcim Robertom Rozbrojom. Ďakujeme. Ďakujem aj ja a prejem pekný večer. Vlúči sa aj Michal Albert a z Banskej Bystrica aj Peter Kršiak. Želáme pekný zvyšok dňa a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na KSK. Ďakujeme.